вірнею прогалину між томами Гамсуна і Паскаля. Телефон. Ніхто не підходить. Вочевидь, господині немає вдома. Не поспішаючи, одягаєш штани, телефон не вгамовується. Шукаєш тапочки, одного бракує. Нагинаєшся за ним, і до голови вливається чергова порція болю. Одразу кривишся, падаєш на коліна й лікті, Заглядаєш під ліжко, діставши тапочок, прямуєш у коридор. «Слухаю вас!» Підіймаєш слухавку. «Вже прокинувся?» Я цілий ранок телефоную, чути голос Марти. Вона горить швидко, речитативом і ніби стисло, отже цієї миті схвильова. Пауза. «Яка дурепа, що їй зараз треба?» «Не соромно за вчорашнє?» Ти поводився як свиня. Мені так було незручно перед Іриною, а ще перед її батьком. Тебе на затягнули в машин, горлани в пісні, чіплявся до незнайомих людей. Навіть наїхав на якусь молоду пару, змушуючи їх співати українські мілітарні пісні. Господи, який ти? Коли б тільки знав, яким потворою вчора був? Опускаєш слуховку, однак не кладеш. Рахуєш до двадцяти, знаючи, що не в дозі, ця словесна мечня марти закінчиться, і лише тоді можна буде нормально говорити. Один, два, три. Вона нестерпна жінка, а її дурнувати язик, який не може спинитися. Шість, сім, яка дурепа. Десять, одинадцять, дванадцять. Їй, вочевидь, слід приймати наркоту, аби, будучи під глюком, менше базіка. Хочеш нахамити їй, послати в потрібне місце, сказати, що вона жабою народилася і жабою помре. Сенс життя якої полягає лише в, в кваканні. Але відчуваєш, що нема сили навіть на такі дрібниці. Бо до голови знов вливається пульсуючий біль. Підносиш слухавку, де нічого не чути. Я уважно тебе слухаю. Нікчема пауза. Далеко-далеко в телефонному царстві, у полутині дротів і кабелів, через тріщання комунікаторів, і шум різноманітних звуків, не знати якого походження через писклявий та усім знайомий голос «жіночки» з першого радіоканалу «чому радіо в телефоні?» – запитуєш себе. Народжується маленький непомітний плач, який з кожною секундою стає виразнішим, більш реальнішим, ніби заслонює своїм існуванням усіх решту звуків – Марта знову намагається підібратися до тебе своїми обмеженими сентиментальними методами впливу. «Чому ти змінився? У чому моя вина?» «Що тобі треба?» «Як? І ти смієш таке говорити?» «Нам більше нема чого одне одному сказати, так?» – плач наближається виразніше – Наче канонада лінії фронту. Набираєшся стоїчного терпіння. Ти все сприймаєш невірно. Телефонуєш сонному після добрячої пиятики. Я на силу підвожуся, шукаю тапочки, відчуваючи при цьому нестерпний біль. Сонним доплентуйся до телефону, і на мене сиплються звинувачення, які через жахливий біль не зовсім можу второпати. Якби ти мала в своїй порожній голові клепку, то не телефонувала б у цій порі. А знайшла мене, скажімо, після обіду, коли зміниться моє самопочуття. Бачиш, все надзвичайно просто, треба тільки до цього додуматися. Ти пробачиш мені за ці дидактичні настанови, але деколи хочеться затопити тобі в рило. Кладеш слухавку – нестерпне бажання випити міцного солодкого чаю. Думаю, що після пиятик найкращим засобом покращити свій стан зранку є кефір або чай. Він тоді має дивну здатність розгерметизовувати мізки.